Un sentiment de, de, de très grande satisfacción puisque je dote que j'ai fait... Posada nagusi ikusten dut Kashik makronen emaitza berdintxua egiten dutala presidenzaren lehen itzulian, eta aski erreski lehen lekuan naizela, euneko ogoita sortzi inguru, nire aurkariak nasaiki gibilean direlarik. Bon, derriera, bien sûr que il faudra konvaincre... Faudra... Bistanda konvainzitu beharkudut orain, eta erran nupes lan jera handia dela Frantziaren eta Euskal ere. zatera. Badakigu nupes, iki zentralizatzailea dela astekola Franttzen sumiz Biziki jakubibinua ere, ez du bozkatu eskualdeku hizkuntzen legiaren alde landerosa da ere europarentzat. Se un, un sujet que nous allons traiter évidemment euh, je serai dans la zirkonskription. Pour... Beraz bai landuko dugun gaiada asteuntan, eta hautes bagtian izango naiz kontaktuak hartzeko eta jendea konbenzitzeko sustut bozkatu behar dutela. Persuade les gens il faut voter,